Анголон. Неприборкана Анжеліка. Книга 4. Частина 2. Кандія. Розділ 29. Дві ночі та день шторм мучив утікачів. Лише на ранок другого дня лють хвиль затихла. Але барка не потонула, хоча від щогли та кермового весла залишилися лише уламки. Усі пасажири дивом залишилися цілими. Жодна дитина не була викрадена хвилею із рук своєї матері. Жодного матроса не змило з верхньої палуби, коли команда металася по ній, роблячи все, щоб підтримати суденце на плаву. Але тепер, промоклі й тримтячі, вони не знали, куди їх занесло, і благали небо про допомогу. Море було безлюдним. Нарешті надвечір галера із Мальти помітила їх і підібрала. Анжеліка сперлася на мармуровий балкон. Червоні відблиски заходу сонця проникали в кімнату – і відбивалися на чорних і білих плитах підлоги. Біля неї стояв кошик стиглого винограду, присланого шевальє дерожбрюном. Цей люб'язний вельможа зберігав на Мальті ті ж самі куртуазні манери, якими був відомий ще у Версалі. Як глава французького відгалуження Мальтійського ордену, він був щасливий запропонувати пані Дюплесі Бельєр притулок у своєму готелі. Подібну скромну назву застосовували до восьми розкішних палаців кожен з яких був збудований для своїх одноплемінників. Їхнє число символізувало число гілок Христа – емблеми лицарів. Відгалуження Провансу, Оверні, Франції, Італії, Арагона, Кастилії, Німеччини та Англії були засновані ще до того, як у цій останній перемогла реформація. І тому тепер в англійському готелі влаштували склад. Анжеліка відірвала ягоду мускату і замріяно поклала дорота. Вона була рада, що потрапила на Мальту. Після чуттєвості сходу тутешній дух закутої у сталь пристойності, що відповідає оплоту християнства, заспокоював її. Суворість і пишність парадоксально поєднувалися в побуті християнських ченців. У французькому готелі, великому і впорядкованому караван-сараї, прикрашеному різьбленням і скульптурами, злочиями і венеціанськими дзеркалами у передпокоях, вона знову набула зручності французьких столичних будівель. Там були гобелени на стінах, ложа з колонами та парчовим балдахіном, а в суміжній з альковою кімнатою – купальня, гідна Версальського палацу. Ці покої на верхніх поверхах призначалися високопоставленим гостям, але внизу келії з невибагливими дерев'яними ліжками давали притулок простим лицарям, капеланам та братам-служителям. Іноді проходячи там, Анжеліка заставала французів, що чотирьох їли з однієї дерев'яної миски монастирську юшку. Вступаючи в Мальтійський орден, молодші сини знатних сімейств аж ніяк не дарма давали потрійну обітницю послухові, особистої бідності та безшлюбності. У нескінченних війнах із невірними вони знаходили задоволення своїм войовничим схильностям і релігійності, посиленої гордості право на яку давала приналежність до знаменитого ордена. Міцні основи багатства ордена дозволяли їм дбати лише про справи військових. Їх флот був одним із найславетніших у Європі. Мальтійські галери завжди готові зустріти ворога і дати бій, бо рознили середземне море в безперервному хрестовому поході проти ісламських комерсантів, грабуючи їх так само, як пірати грабували християнські судна. Змучена своїми останніми пригодами, Анжеліка стала дуже чутливою до вишуканої суворості вдач властивих мальті. Непорушний порядок панував тут. Так що, якщо після небезпечних експедицій і п'янких перемог лицарям і траплялося захопитися чарами прекрасної рабині, на острові-бастіоні релігійної помірності дотримувалося суто добронрав'я. Тут не було жінок, окрім запеленених у чорні покривала мальтійських селянок та рабинь, які не мають обмінної цінності. Небагато запрошених жінок супроводжували своїх коханців або, рідше, чоловіків під час військових кампаній англійського, іспанського чи французького флоту. Те, що трапилося з Анжелікою, було майже винятком. Вельможна дама, гідна запобігливості, що відповідає її рангу, хоч і підібрана разом із жменькою втікачів, вона відразу зрозуміла, що повинна дзвінкою-монетою віддячити орден за його послуги. З французьким економом орденської скарбниці вона домовилася, що напише своєму інтендантові метрові моліну і попросить його вручити пріору Паризького собору ордену велику суму. Але вона була обурена, коли зацікавившись, що сталося з її греками, виявила їх серед рабів в одному з портових складів. Відолашні санторинські рибалки були пораховані по головах і призначені для нового продажу, як видобуток, відібраний у невірних. Анжеліка побачила своїх недавніх супутників у великій залі, де на солом'яних підстилках чоловіки, жінки та діти усіх кольорів з безнадійною покірністю в очах чекали на вирішення своєї долі. Те саме вона бачила на набережних Кандії або у трюмі на кораблі Дескринвіля. Тут серед інших були Саварі, Басос Міколес та його дядьки з дружинами та дітлахами, що приєдналися до експедиції та кілька рабів-утікачів, яких вони взяли на борт. Вони скупчилися в одному кутку і терпляче їли оливки. Анжеліка не приховала від економа орденської скарбниці пана Десармона, що супроводжував її, що вона думає про нелюдяність тих, хто називає себе воїнами христовими. Монах був дуже шокований. «Що ви хочете сказати, пані? Що ви такі ж ганебні работоргівці, як і всі інші?» сильно сказано. А це що? І вона показала на греків, турків, болгар, маврів, темношкірих та росіян, які тинялися під різьбленими аркадами великого складу. Ви думаєте, що жареб цих нещасних відрізняється від полону в Кандії чи Алжирі? Скільки б ви не посилалися на велич вашої місії, це піратство. Обличчя економа стало жорстким. Ви помиляєтеся, пані, сухо відповів він. Ми нікого не ведемо в рабство. Не бачу відмінностей. Я хочу сказати, що ми не розоряємо берегів Італії, Триполітані чи навіть Іспанії чи Провансу, щоб завантажити трюми живим товаром, як роблять пірати. Ми захоплюємо рабів тільки на ворожих суднах, із якими боремося. Маврів, турків і темношкірих ми використовуємо для наших грибних команд. Але одночасно звільняємо тисячі рабів-християн – які інакше були приречені до смерті гнути спину у рабстві у невірних. Чи знаєте ви, що у Тунісі, Марокко та Алжирі понад 50 тисяч полонених, а скільки їх у Туреччині, навіть нам невідомо? Я чула, що ваш орден у Кандії, Ліворно, на Кіпрі і Мальті, має у своєму розпорядженні 35 тисяч рабів, якщо не більше. Цілком можливо, але ж ми не змушуємо їх працювати на нас – і не використовуємо для задоволення власних гріховних чудасій. Вони потрібні нам для обміну та для вилучення коштів, необхідних для підтримки нашого флоту. Хіба вам не відомо, що в Середземномор'ї раби є єдиною твердою валютою? Щоб звільнити одного християнина, доводиться віддати трьох-чотирьох мусульман. Але ж ці бідні греки, християни-ортодокси, до того ж їх підібрали після аварії корабля, «Чому ви їх тримаєте із рабами? А що нам із ними робити? Ми їх нагодували, одягли, дали притулок? Невже ми маємо споряджати експедицію, щоб перевести їх на один із грецьких островів під турецьким правлінням? Якби нашим галерам доводилося з милосердя розвозити додому всіх рабів серед земномор'я, що втікали, не вистачило б мальтійського флоту. А хто оплатить утримання кораблів та екіпажу?» Анжеліці довелося визнати ґрунтовність цих аргументів. Вона попросила, щоб Саварі її лікар був гідно розміщений у готелі і запропонувала сплатити викуп та переїзд його сімейства, яке візьме на борт один із мальтійських кораблів, що крейсують біля турецького узбережжя. Вона почала чекати. Потрібен був деякий час, щоб упорядкувати свої фінансові справи. Не обійшлося і без таємних хвилювань. Що, якщо листа перехоплять? а раптом розлючений король наклав арешт на її майно. У жодному разі вона не горіла нетерпінням покинути Мальту. Останній бастіон хрестоносців служив їй надійним притулком. Навколо тяглася лавалетта з будинками з покритого патиною мармуру, з'їденого морською сіллю. Їхні стіни золотилися в оправі блакитної гладі і тверді небесної. Тут скупчилися дзвінниці, бані, замки, що вгризлися в скелі, і укріплення з гарматними стволами, що стерчали з них. Місто спускалося до чудового порту, захищеного ланцюжком островів, що наїжачилися фортами. Вони були схожі на щупальця гігантського спрута. Місто побудоване дворянами для дворян, так сказав колись сеньор де Лавалет. Один із великих магістрів ордену, що розпочали будівництво цього міста в XVI столітті, коли останні лицарі, вигнані з Родосу турками, сховалися з галерами на цій скелі, загубленій між Сицилією та Тунісом. За допомогою мальтійців, дуже заповзятливих людей з бунтарським темпераментом, вони перетворили цей острівець на неприступну фортецю. Марно п'ять років тому Константинопольський султан намагався захопити острів. Він був змушений відступити з добряче поріділим флотом. Своєю невдачею він був зобов'язаний не тільки гарматам і галерам ордену, а й конгрегації пірнальників. Ця незвичайна фаланга людей-риб із легенями звичними до тривалого перебування під водою підпливала ночами до кораблів отуманської ескадри та влаштовувала пожежі та вибухи. Так, тут Анжеліка могла себе почувати у безпеці. Граф Дарожбрюн повідомив їй, що Мальту захищають два загони по 700 чоловік мальтійців і найманців 400 бойових судів 300 галер. 100 канонірів, 1200 матросів, які також можуть бути канонірами, стільки ж стрільців варти і ще 300 стражників-новобранців. Для Мальтійського ордена війна стала повсякденною справою з тих пір, як госпітальєри, дивовижні брати ордена святого Іоанна Єрусалимського, почали нести дозори на дорогах Палестини, приходячи на допомогу християнам, які потрапили у біду. Орден цілителів, створений для служіння паломникам зі святої землі, швидко змінив тазики для обмивання ніг на кольчуги та важкі мечі. До трьох їхніх обітниць приєдналася четверта – захищати труну Господню і тіло Христове до останньої краплі крові і боротися з невірними скрізь, де їх зустрінуть. Сьогодні братство монахів-воїнів, вигнаних з Єрусалиму, з Кіпру і Родосу і влаштованих на Мальті, волею долі перетворилося на суверенну войовничу державу, яка бореться проти синів пророка. Можливо, ті галери, що цього вечора поверталися в порт, несучи на щоглах червоні штандати з білим хрестом, що майоріли за кілька годин до того брали на абордаж судно якогось барбарійського пірата. Вони везли полонених маврів, які мають плавати на галерах тих християн, які раніше були звільнені орденом, і незабаром, обмовивши плату за свої послуги Мальті, повернуться додому, до родин. Одна з таких військових галер підібрала пасажирів розбитої барки, серед яких була Анжеліка. Коли суденце, що втратило щогли, було помічено… Бідних жертв аварії корабля підняли на борт, закутали у ковдри, нагодували, обігріли, дали по склянці вина. Трохи згодом, коли сили повернулися до неї, Анжеліка постала перед капітаном. То був п'ятдесятирічний німецький лицар, барон Вольф фон Несельхуд. Величезний світловолосий германець із посивілими скронями, що відтіняли засмагле чоло, перетнуте трьома блідими складками. Берберіці побоювалися його і вважали найлютішим з ворогів. Подейкували, що Мецо Морте, адмірал Алжиру, заприсягся, що зловить німця і розірве його чотирма галерами. Помічник Несельхуда Шевальє де Рог'є, француз із приємним відкритим обличчям, був у захваті, побачивши врятовану з безодні співвітчизницю. Перерахувавши свої титули, Анжеліка розповіла їм про пригоди, що випали на її долю. Потім ставши гостею Маркіза дерош свого версальського знайомця, вона дізналася, що її розшукував герцог Девівон. Французька ескадра два тижні стояла у лавалеті. Звістка про те, що Ла Рояль зазнала аварії, кинуло Девівона в жах. Як королівський адмірал, він був глибоко зачеплений. А як закоханий, він давно перестав сумніватися, що закоханий не міг потішитися, знаючи, що Анжеліка мертва чи у полоні. Після сина, думав герцог з гіркотою, прийшла черга матері. Він звинувачував себе в тому, що приніс нещастя цій родині, адже лихо наздогнало сина і матір за майже однакових обставин. Про це говорили погані прикмети. І якби він до них прислухався... Адмірал майже марив, і ніхто не розумів його, поки він не отримав послання від пана Дамілерана, бранця барона Паоло де Вісконті. Той просив швидко переслати на Корсику тисячу піастрів Генуеському піратові за його повернення. Він підтверджував загибель корабля, але згадував, що Маркіза Дюплесі жива і живе. Відважна мандрівниця уникла рук викрадачів і, мабуть, пливе до Кандії на суденці якогось комерсанта з Провансу. Ощасливлений герцог Девівон забув про всі прикрощі. Переоснастивши свої галери в порту Лавалетти, він відплив до Кандії, сподіваючись зустріти там чудову Маркізу, якраз у той час, коли вона одягала поверх своєї сукні, зіпсованої морською водою, чорний плащ через катора. Яка кумедна градолі? На губах Анжеліки з'явилася сумна посмішка. Девівон, каторшники, примарна поява Галерника, Ніколя та його смерть – все відійшло кудись у далечінь. Невже вона справді пережила усе це? Життя текло надто швидко. Її плод ще зберігала сліди свіжих і найжахливіших спогадів. Через тиждень після її появи на Мальті вона випадково зустріла під час прогулянки Дона Хозе де Альмаду, який щойно приплив сюди разом зі своїм побратимом Баї Дела Маршем. Двічі потерпівши аварію корабля, втікачка Анжеліка не могла не почервоніти, зіткнувшись з людиною, яка бачила її виставленою на невільничому ринку. Але пересичений комісар ордена вже давно подолав у собі зайву сором'язливість. Вони заговорили одне з одним, так само зрадівши зустрічі немов старі друзі, яким є що розповісти одне одному. Суворий іспанець трохи пом'якшав. Він був щиро радий бачити її знову живою, неушкодженою та вирваною з полону. «Сподіваюся, пані, ви не надто на нас в образі, за те, що ми поступилися божевільним претензіям перекупників». Ніколи, правда, жодного разу торги не доходили до таких високих цифр. Це божевілля. Я зайшов так далеко, як тільки можливо. Анжеліка відповіла, що усвідомлює, які зусилля вони доклали для її порятунку. І тепер, уже звільнившись, ніколи не забуде їхньої заподатливості. Хай береже вас Господь від того, щоб знову потрапити до рук Рискатора, зітхнув Баїде Ламарш. Він зобов'язаний вам, без сумніву, пекучою поразкою у своєму житті, дозволити вислизнути у першу ж ніч після покупки, хоч би й через пожежу, рабині, за яку заплачено 35 тисяч піастрів. Ви, пані, зіграли із ним славний жарт, але бережіться. Потім він описав їй усе, що сталося у Кандії за цю ніч, порівняно із картиною «Пекла Данте». Пожежа перекинулася на старі дерев'яні будинки турецького кварталу, що запалали як смолоскипи. У порту безліч кораблів згоріло або було сильно пошкоджено. Маркіз Дескренвіль упав намертво, вражений свого роду божевіллям, коли побачив, як гермес тоне у хмарах диму та пари. А ось Резкатор навпаки врятував свого корабля. Завдяки таємничим хитрощам йому вдалося погасити полум'я. Саваріс цього дня проводив увесь свій час то в Овернському, то в Кастильському готелі, намагаючись вивідати у лицарів, свідків пожежі, найдрібніші подробиці цієї справи. Як, чим і за скільки часу Рескатор приборкав полум'я? Дон Хозе нічого не знав про це, ба її чув розмови про якусь арабську рідину, яка стикаючись із вогнем перетворювалася на газ. Всім відомо, що араби дуже обізнані в науці, що називається хімією. Рятуючи власний корабель, пірат-торговець сріблом допоміг загасити пожежу у місті. Але пошкоджень від цього поменшало не набагато, і вогонь поширювався із блискавкою. "Хе-хе, не маю сумніву", посміювався Саварі, і в його очах за окулярами бігали іскорки, грецький вогонь. Зрештою, його веселість пробудила у співрозмовниках деякі підозри. «Чи не один ви із тих негідників, що винні у страшному лихові? Ми втратили там одну із галер!» Саварі розсудливо ретирувався. Зрештою, він розповів Анжеліці про суперечливі бажання, що роздирали його. Який шлях вибрати? Чи повернутися до Парижа і випустити дисертацію про властивості муміє? щоб потім передати її до Академії наук, чи пуститись на пошуки Рескатора, щоб витягнути у нього секрет таємничої субстанції, яка приборкує вогонь, або зробити нову подорож із дуже сумнівним результатом, щоб запастися новою порцією мумії у перських землях. Правду кажучи, Саварі був схожий на неприкаяну душу з того часу, як йому вже не потрібно було перевозити і охороняти дорогоцінну флягу. А вона сама, пані Дюплесі бельєр куди вона попрямує тепер? Вона не знала. Таємний спокусливий голос нашіптував. Досить, повернися до родового гнізда. Вимоли поблажливість короля. А потім... Але таке майбутнє не спокушало її. Незважаючи ні на що, очі Анжеліки знову зверталися до моря, де таїлася її остання надія. Сонце зникало за обрієм. На золотавому хисткому покривалі водної гладі похитувалися галери, схожі на великих нічних птахів, зі складеними крилами своїх 24 весел. Мавританський та турецький судна йшли на верфі, де їх приковували наніч ланцюгами. А пірнальники, натерши тіла олією, опускалися у воду, щоб перевірити надійність ланцюгів, що перегороджують вхід у порт. Дзвони численних церков дзвонили до вечірні. Церков тут було понад сотню, усіх розмірів та пологів. Населення, що палає релігійною заподатливістю, зводило їх у неділю, вважаючи це богоугодною справою. Коли тричі на день усі дзвони починали дзвонити, це було схоже на гуркіт грому. Острю перетворювався на гучне чудовисько, що реве, на славу Богородиці, підляскання крил стривожених пташиних зграй. Анжеліка зачинила віконниці, поспішила відійти від вікна. Зараз і за два кроки не можна було б почути співрозмовника. Вона сіла на край ліжка, щоб перечекати цей гуркіт. На стовпчику балдахіна висів плащ через катора. Сукню з перламутром вона не зберегла. Морська вода зовсім зіпсувала її, але Анжеліці не хотілося розлучатися з одягом з Оксамиту, яке, якось увечері у Кандії, пірат накинув їй на плечі. Може, це свого роду трофей? Раптом Анжеліка впала на ліжко, закопавшись обличчям у складки чорного плаща. Навіть штормовий вітер, що тріпав їх стільки годин, не вивітрив запах, яким була просякнута тканина. Їй варто лише вдихнути його щоб згадати той силует. Вона знову чула низький глухий голос, знову переживала дивну годину свята у Кандії серед примарних клубів ладану та тютюну, випарів гарячої чорної кави та співу маленьких триструнних арф. А з прорізів шкіряної маски за нею спостерігали гарячі очі. Вона застогнала, притискаючи до себе зім'яту тканину. Охоплена тугою, вона металася, наче хотіла, але не могла втекти від цього погляду, такого загадкового і такого привабливого. Дзвони затихли, їхні удари робилися дедалі рідшими. Але головний дзвін ще відповідав на передзвін своїх молодших побратимів. І тут нарешті Анжеліка почула стукіт у двері. "Увійдіть", гукнула вона. На порозі з'явився Паш у чорній сутані. Пані, перепрошую, що порушив ваш спокій. Він надривався, намагаючись перекричати останні удари дзвонів. Там унизу вас питає якийсь араб. Він каже, що його звуть Мохамед Ракі, і що він з'явився з повідомленням від вашого чоловіка.